Kapitel 25 Videre skilte David og oppsynsmennene for tjenestegruppene ut noen av Asafs, Hemans og Jedutuns sønner til tjenesten, de som profeterte med harper, med strenge instrumenter og med symboler. Og fra deres antal kom de menn som var tildelt sin tjeneste. Av Asafs sønner, Sakur og Josef og Netanya og Azarela, Asafs sønner under ledelse av Asaf, han som profeterte under kongens ledelse. Av Jedutun, Jedutun sønner Gedalja og Seri og Jesaja og Shimei, Hashabja og Matitya, seks, under ledelse av deres far Jedutun, som profeterte med harpe for å takke og lovprise Jehova. Av Heman, Heman sønner Bukia, Matanya, Usiel, Shebuel og Jerimoth, Hanania, Hanani, Eliata, Gidalti og Romamti Josh Yosbekasha, Maloti, Hotir, Mahasiot. Alla disse var sønner av Heman, en synseer hos kongen i den sanne Guds anliggner, og skulle løfte hans horn. Og den sanne Gud ga etter hvert Heman 14 sønner og tre døttere. Alle disse sto under sin fars ledelse ved sangen i Jehovas hus, med cymbaler, strenge instrumenter og harper i forbindelse med tjenesten ved den sanne Guds hus. Under kongens ledelse sto Asaf og Jeduthun og Heman. Og antallet av dem sammen med deres brødre som var øvet i sang for Jehova, alle sammen kyndige, ble 288. Så kastet de lodd om de ting som skulle bli tatt honom i det den lille var akkurat som den store, den kyndige sammen med den som lærte. Og loddet kom deretter ut. Det første som tilhørte Asaf for Josef. Det andre for Gedalja, han og hans brødre og hans sønner var 12. Det tredje for Sakur, hans sønner og hans brødre 12. Det fjerde for Gisri, hans sønner og hans brødre 12. Det femte for Netanya, hans sønner og hans brødre 12. Det sjette for Bukia, hans sønner og hans brødre 12. Det sj treatede for Jesarela, hans sønner og hans brødre 12. Det åttende for Jesaja hans sønner og hans brødre tolv. Det niene for- Matanya, hans sønner og hans brødre tolv. Det tiende for- Shimei, hans sønner og hans brødre tolv. Det elfte for- Asarel, hans sønner og hans brødre tolv. Det tolte for- for- Hasabia, hans sønner og hans brødre tolv. For det trettene, Shub hans sønner og hans brødre tolv. For det fjortende, Matitja, hans sønner og hans bröder tolv. For det femtende, for Jeremot, hans sønner og hans brødre are tolv. For det seistende, for Hanania, hans sønner og hans brødre tolv. For det søttende, for Jospe Kasha, hans sønner og hans brødre are tolv. For det attende, for Hanani, hans sønner og hans brødre are tolv. For det nittende, for Maloti, hans sønner og hans brødre are tolv. For det tjue, for Eliata, hans sønner og hans brødre are tolv. For det 21. for Hotir, hans sønner og hans brødre, tolv. For det 22. for Gidalti, hans sønner og hans brødre, tolv. For det 23. for Mahasiot, hans sønner og hans brødre, tolv. For det 24. for Romanti Eser, hans sønner og hans brødre, tolv.